Bàsicament el raonament que m'han donat és perquè havien rebut queixes dels clients d'un restaurant eh, que, bueno, que, que quan havien dies de pluja i això, el pàrquing, com tenien que deixar el cotxe al pàrquing, si era estiu i si era cap de setmana, que és la l'única dos raons que és quan tenen que aparcar al pàrquing perquè si no aparquen davant del restaurant, s'embrotien les sabates. Llavors, eh, com això no podia ser, no podia ser que si portaven sabates en brutíssim, doncs llavors han destrossat, han arrencat d'arrel una figuera centenària, un llimoner, i ara emporlaran tota una superfície supergrossa i la faran un pàrquing municipal on ni Déu aparca, perquè tothom aparca o als seus carrers on tenen les cases, o a la plaça on, estem, on fa dos anys que estem lluitant perquè no es pugui aparcar, perquè la mainada del poble no pot córrer amb bis ni amb patins, ni amb patinets, ni res, perquè estem vigilant, que és com si estiguéssim vivint en una capital, més que en un poble. I, bàsicament, aquesta és l'excusa que ell té com per fer un pàrquing.